Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurat e tona i takojnë Allahut Azza wa Jell. Ai është një i vetmi i cili meriton të adhurohet. Allahu është ai që na ka krijuar dhe i tërë pushteti, i tërë sundimi është në dorën e Tij. Të gjitha dëpot e mirësive janë në dorën e Allahut Azza wa Jell. Nuk ndodh asgjë në tok pa lejen e Tij, nuk lind as kush pa lejen e Tij dhe nuk vdes as kush pa lejen e Tij dhe nuk ndodh asgjë pa dijen e Tij. Dëshmaj se nuk mëritan të adhruat me të drejt As kush pas Allahu të gjellë e gjellë E qëri është një dhe i vetëm Si kur qëtë dëshmaj se Muhammedi sallallahu a.sallem Ashtë rafë dhe i dërguar i ti Athe të cilin Allahu e ka udzuar Nuk ka kush e hum Dërsa atë që ka hum bur Nuk ka kush e udzuar pas Allahu të zë u gjellë Gjëmadit e ndëruar Allahu të baraka vë taala Kune krej një riun i adha të gjithë mjetët e nevojshme që i duhen ati për tjetuar si duhet njët në kësej bote. Ndihmoj dhe përkraho me begatit të ndryshme dhe të lojlojshme që jetat i në këtë botë këtë kuptim, që aj për mes begative të Allahot a Zogjel, për mes mjetëve që i shudzan të arrin në mëturin suksesin, mirësin këtë botë dhe nesër të ka laugjën leoala të delë faqeparë. Mir po a ndodhi këtu pikërisht në jetën e njerëzve apo pa ndryshime. Jo gjithmonë njerëzit i shfrytzojnë të gjitha begati që Allahu ka dhënë. Jo gjithmonë këto begati i shfrytzojnë si duhet. Jo gjithmonë i shfrytzojnë sa duhet. Prandaj ne duhet si muslimanë që të njihemi me begati që Allahu na i ka dhënë dhe në anën tjetër të mundojme që të shfrydzojmë si duhet dhe të shfrydzojmë sa so duhet nga se nga njëre ni e shfrydzojmë një begatin dështëta si duhet por ju në dështëta sa so duhet dhe për aqë sa so e len hapsiren, mongo pa e shfrydzu begatin për aqë edhe mbetimi pa e realizuar mirësin e ceftuar që Allah në e mundësaj të arrim për mes asaj begatia kur bëhet fjallë për të begati dhe për shruzim një tyre, unë duha sot që përgjët e juve dhe vetën time me një begatit të ma dhe të rëndësishme që Allahu Gjellewala na e ka dhenë, por që fatke cish njerëzit, ose nuk din si të shruzojnë, ose nuk din sa munden me e shruzojnë. Fjalla është për duan, për lutjen, që Allahu Gjellewala na ka ndëruar me mundësin e lutjes. Dësa njerëzë mendojnë se lutja është jeshtë Një akt, një ritual që njëri përshpërit njësë fjallë caftuara për t'ju drejtuar zotet të ti Nëjë si përsi ma në fillimisht, duhet ta kuptojmë se lutja, duaja që Allahu Gjellë Gjellu në ka mundësuar Ti drejtojme Allahut me te, është nga begatit më të mlajë që Allahut në ka ndruar me te Nga se ju qdo kujtë, Allahu ja ka hapë dherë në lutjës Jo është dëkujtë Allahu Gjellewala ja për në lutjet Jo është dëkujtë Allahu Gjellewala ja ka mënsu me mësu që shme lut Pra nda gjitha këto, nësi muslimat i kemi të mësu ora me fjallë të Allahu Gjellewala Dhe me mësime dhe porësit e Muhammedi sallallahu alaihi sallam Allahu Gjellewala thad Wa kalë rabbukum u du'uni estegjib lakum Allahu thad në Kuran dhe tha zoti juaj me lutni ju mua O njopërgjinjë ambjuva, andaj sa rritën kësaj bote kemi nevojë për për kraherin e dikujt që është i gjithfuqishëm. Sa rritën kësaj bote kemi nevojë për ndihmën e atij që është i gjithpueshtetshëm. I tërë pasuria, i tërë pushteti, i tërë shëndetit, të na që na duhet është në dorën e Allahut Azh-Zhu. Andaj nuk dua të flas sot për duan, për begatitë e duas, për vlerën e duas, ose për rregullat e duas. Por dua të flas për disa meydana, fusha të rëndësishme që mendoj nuk është duaja e përfshirë këto meydana se duhet. E këto meydana janë vendimtare dhe shumë të rëndësishme në periudhën tonë. Fusha e parë ku duhet maksimalisht të përfshihet duaja, maksimalisht të përdoret lutja te Allahu subhanehu ve te zel, është meydana e stabilitetit në fenë Allahu te zel. Timi i qëndrueshëm të zgjatim dherim në momentin e fundin, të jemi stabil në rrugën e Allah të zëgjel, të jemi të qëndrushum në namazin ton, të jemi të qëndrushum në agjerimin ton, të jemi të qëndrushum në të gjitha parimet fetare, për kunder së provave, për kunder të lasheve, sfideve, qëfar dhe qëshën e to, ne kemi nevoj që Allah u gjëllë u alat në afërson në rrugën e ti. Ndërso në këtë mejdan, mendoj që në nuk jemi shumë aktiv me lutje që Allahut në nëmband stabil. Transmedon u me i seleme, radiallahu ta'ala anha, e cila është pytur një herë, se cila ishte lutja më është peshte Muhammedi sallallahu alai sallam. Muhammedi a.s. në lutit e ti, në duat e ti, qëfar lutë e mësë shumë ti, qëfar kërkën të mësë ti për më i dërguar i Allahut azogjelë, Fthau me selama dua jamë ashtë që kemi ndëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ya ja muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik o ti që i rrotullon zàmrat o ti që i rrotullon mendimet kuptimet besimet e njerëzve forcoje dhe mbajë stabile zàmrën time në rrugën tënde Kështu lutin më speshti Muhammedi sallallahu a.sallam. A thua val, që të nbetemi stabil në rrugun Allah Gjellewala, që të qëndrojmë për bal të lasheve, mëkatëve, jushjeve, epsheve, sa e lutim Allah Gjellewala. Andaj, porosia e kësoj hudbej është që, në fushën, në ميدanin e stabilitetit ton në fill Allahu xhën leuala, faktori kryesor që ne e përdorim ne tjet, lutji Allahu xhën leuala, ta lutim Allahun te barekota na dit dhe dit, në namazet tona dhe jashtë namazeve tona dhe kudot që kemi, që Allahu xhën leuala na mundson që të jemi fillimisht të qëndrueshur në rrugën e tij dhe të vdesim si musliman. Kështu kjo është një sfidë, një provë që nëse Allahu nuk na përkrah, nuk mund të ecim si përpara. Nihara, në ajo xhami ishte e njohur që një imam ezaste shumë namazin e iaqisë. Normalisht, porosia e pejgamberis saules më është që njeriu të ketë parasysh edhe njerëzit e tjerë që nuk mund të qëndrojnë këmb, mirë po, nuk është me qëllim kian nga shembulli, ngase ajo xhami ishte e njohur për kët. Kush nuk kishte mundësi mund të qëndronte, mund shkonte në xhamin tjetër dhe imam i falej shumë gjatë njaçit, këndonte shumë gjatë dhe Një gjematli pas në madh ju ankua dhe tha, o hoqë, o hoqë, tha me ty edhe bështi kurizurë thehet, apo së qëndran, ma së tehe që është pëfalesh, atëre kjo hoqëja dashtë me allonim simë tha, o djali mirë, sa ishte djali ri, me konë që ishte plak i vjetë të thotë njëri, ishte ri, a i qëndran të nështë anë lojnë nga tri orë dhe zbëndë në problem, na mazë ishte problem pëse zhështë të matë e përnë. Se thot djalë mir, o djalë i nderuar, xhamatin i nderuar, nuk është puna me bashkë korrizor, por është puna me përkrahin aty që është nalt. Në sajt mand rris sadush, në sajt lën edhe boshtin korrizor të çelikut me pas nuk mundesh me qendrua po. Prandaj qendrimi në fenallah xhel lewala nuk është me muskujt on, as nuk është me pasurinë ton, e as me menjurin ton, por është para se Allahu na përkra, na forcon. Prandaj ta lutim Allah xhel lewala që Allahu të na forcon në rrugën e tij. Mejdani i dytë që na duaj e shumë të përdorim E që ndërështë nuk e përdorim sa duaj Nuk po dhemë se nuk e përdorim Por problemi është e se e përdorim sa duaj Mejdani i dytë është dhe zëndruar Ta përdorim këtë në tejkalimin e shumë të lasheve tona Ma dje, a keni prëvuar në dë njëhere Që ta përdor në duaj për tejkalimin e borqeve Po, duajt me punu, duajt me angazhu Mirë po, këti angazhimi Kësaj përpjekje të jashtoj me dhe lutjen Që Allah o të nëndihman Një detë Muhammed s.a.ll.a.sëm hyri në gjami Dhe apo një sahabi ishte udo në gjami Dhe shiheshin në ftyrën e ti shenet e mërzis dhe piklimit Tha qëfar ke, qëfar probleme ke Tha ja Rasul Allah e dujun Borçën ka ngarkuar Rasulullah. Sum po dal pijamis për borçeve. Po vjen marrën më dal për njerëzve. Kam shpresuar se i kthej, por çe ka dështuar biznesi, tregtia, nuk po di kat janë gjast nga borxhe shumëta. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem po ishte i sinqert me këtë borçit, ishte përpjek. Atë i tha Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, a dën me ta mësuar një dua, shekë një lutje, të cilën nëse e thuas sinqerisht, Allahu komë ndihmu me këtë borçet. Fasiu ja Rasulullah që s'kom qëmë më mësuhu më një dua, kënë më jë mëzatë, atërë thë pekamberi sëllallahu e zëmë thuj, Allahum e agënini i bi halalik e anë haramik, u agënini i anë mënsiwak, thuj, o zotë jam, ma mundësat që me halal të fitoj gjithmon e kur me haram, dhe o zotë ma mundësat që t'jem nevojli veç për ty. Tamëm, me kput nevojë që i kanë punëzë, më bëhet jam nevojë me çfarë ty. Thotë ky sahabi, vazhdimisht të lëshallon me kët lutje, nuk shkon një kohë gjatë dhe i lava borxhet. Andaj, gamën këtë ميدan, sportuoret lutja të drejtuar tek Allahu xhalleu ala. Gjithashtu, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem na ka mësuar se lutja është shumë efikase, është shumë e dobishme, edhe Në shërimin e të smurve, në menjere pasat në smurve dikush, nga antartë e familjës, apo në vetë, shpejtojmë të këmjeku, shpejtojmë banatore, në regullë është kjo, nuk prisht punë fëtarisht, dhe duhet më shku të mjeku, mirë pa, para kësaj, gjatë kësaj, dhe pas kësaj, gjithashtu. A kemi për ujtë që të nëutim Allah në gjithashtu ala, ka thonë për ega mëri sënë Allahu ala, se më shikani gjithashtu ala të hadithë që në porashit Muhammedi sallallahu alai sallam ka thënë Muhammedi alaihi sallatu wa sallam në qofë se në doku është për juve e vizitan një të smut shkan të vlahuj ti me vizitu dhe jaknën këtë lutja es shfiek, e lullahel adhim rabbel arshel adhim një shvjek e lusë Allahun e madhë zotin e arshit e madhë që Allahun me të shëru e lusë Allahun me të shëru jaknën 7 herë thëtë pegambeni sallallahu alai sallam Allahun ka me të shëru pra dhej, lut Në qufësën dukush, në shtëpi në Muhammedi s.a.s. Am kuhaj, në shpi, a ishja dhe një gru tjetër, dhe një antar tjetër i familjes, am kuhaj në shtëpi, se po i dhem dikun, po më dhem koka, po më dhem dora, po më dhem barko, Muhammedi s.a.s. Para se? ti u zonte pa ndonjë medikament të caktuar, ia ja vendos te duarën ku i dham dhe e ja këndon te surën Falaqad Nas. I mëson te njerëzit që të nisën të lidhen me Allahun Xhalleu Ala në çdo situat, ta lutsin Allahun Xhalleu Xhallelu, të shërohen me Kur'an, gazetë kjo është betuot, edhe kjo është begati që Allahu Xhalleu Xhallela ka mundsuar që ta kemi në shfrytzim. Prandaj duaja është një armë fuqishme, lutja është një armë fuqishme, është një mjet efikas, një begati që ne si musliman duhet maksimalisht ta shfrytëzojmë, maksimalisht ta përdorim për çdo gjë që kemi nevojë të lidhemi me Allahun xhallahu xhala. Ta ndijmë nevojën për ta që kemi dhe të ndijmë se vetëm tek Allahu xhallahu xhala janë çelësat e rrugës ton, tona. Janë çelësat e zgjidhjes së problemeve tona, janë çelësat e shërimit dhe kët mund të arrim atë kur ne i drejtohemi Allahut xhallahu ala me lutje dhe Allahu xhallahu na përgjigjet. El-Musallane madhhur se të ne i falë mëkatet tona dhe në frimzan vazhdimisht për dua dhe për lutje që në gjdo rast, gjdo situat Allah o të drejtuje me që Allah o Gjellahu Ala në shëran dhe në ndihman në rrugën tonë. Kërkër falen nga Allah o Gjellahu Ala ndë edhe kërkër kërkër falen nga Allah nga se Allah o është falen dhe është më shërrues. Elhamdulillahi rambil alemin O afdhalus salati wa tamus teslimena khayr khalqi llahi ejmaein nabiina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi men tabi'u bi ihsan ila yawmiddin. Fu us tjetër xhamelit nderuar që duaja është shum, shumë shumë efikase që neve shumë na duhet është që duaja Allahut na ndihmon përmes duaos çat braktisim ndonjë punë që nuk është e mirë. Sa so kemi nga mëkatet tona, sa so kemi përlajmëve, sa so kemi për vepra që Allahu s'është i kënaqur po shpëshën arsye tua bëse nuk po muj me lënd, nuk po muj me u largu. Unë po kam dëshirë po nuk po mundem. I themi a e ke lut Allahun sinqerisht që Allahu që na valla më ndihmoj. Një dietar thot kështu. Thot isha me një armeni tubim. Dhe një njeriun tubim aty e pinte duhanin. Dhe kër për ndaj të bimi, e thira afrdi thash, pësa Allah e pëndohonin? Adin që Allah e ka ndalu e kështu më radhë, tha, ahu është vëllaj që 20 vjet e bi, mundona vazhdimisht melon, po nuk mui, është diq me e forcione, sikur se plët njerë që thunë nuk muuna melonatë. Kjo është a tha, mirë, onë e po qëna po pojtë doa qëtashti, ti bën amin masmeje. Mekë shikurt apo po thot pos flis pun. Tha i chua durt te ëmij mas mirë, edhe thash oh, o Allah i madh, falja gjunaat filon, a thikë amin. O Allah i madh, bashkojan gjunaat me njerëz të mirë, a thikë amin. O Allah i madh, jep ja këto të mira, tha janë gjënë 10 15 mira, jep ja këto, jep ja këto, jep ja këto, ai thikë amin, dikur pëlciti dhe në vaj, pi të mira të mndhaçi, këto hoqja luste për ta, than fun thash o oh, Allah, më jofse se lën duhanin mos ja pas njonën, tha amin. Kur tha amin Emoraversia e nat si dohonovën. Andaj me dua ka lën keqen. Prandaj, them thon, dij se çut mira mund të privuhesh për shkak nit të keqë që ti e vepron. Lutja Allah xhelahu ala. Allahun dëmon me lon xijat. Na smune me lon kurxha, nën at lig. Po lutja Allah xhelahu ala që Allahu te largu mendimasin e lakmin, e duhonin e shikimin haram, keq ka kish problem çai dur sinqerisht. Thej oh Zoti jam, wallahi ti e dëz zonë du me lon, po unë vet nuk muj. Andaj ozan gjithmadhoren t'largu na pikëti harami, ki me pa po sa kokë shtut Allah kom ndihmuar. Për. Andaj përdorim duan në këtë mendan, që për më katëve, për për më të t'largosh për mëkatet, t'largosh me kupën e qëdia, t'përmirësohesh. Kjo është ajo që ka duhet ta bëjmë. Dhe e fundit që me të përmbyllë është ta përdorim duan që Allahu Xhelleu Alaulatu al-Ihman muslimanëve. Sa vana, sa musliman kanë problem, a, a bojm duan atë ditë për ditë për musliman të siris, që Allahu Xhelleu Ala të nora xhak ç'po ditë atë për ditë ose fratata e Palestinë, ose kudo qoft, ose për, për hallat e popullit ton, se na pa hallesim, na pa të lashësim. Prandaj Sufiani thehur rahimuhullah e kishte tradit lute, oh që lutej ja o Allah, çaj akti umetin njerëz të devotshëm, çaj ja inkry kti umetin njerëz që punojnë për ta, nuk punojnë kundër tyna. Prandaj ta lutim Allahu xhallahu ala për udhëheqje të mirë, e drejt, e sinqert, edhe për ne, edhe për musliman kudo qoftë, që se Allahu xhallahu ala na çojse në, në prestigjitet. Ja shumë harin, përndaj imam Ahmeti Rahimullah ka thonë të kësha ditë cilën lutje Allahu e pranan, nuk e di që ka Allahu pranan, po me ditë cilën Allahu e pranan kësha me e bo për një njeri, ka unë cilën ështaj, ka thonë për udheqë në musliman dhe, dhe sa i këndreqët, dreqën tjerë që në në tapëtën. Andallahu subhanahu wa ta'ala çdo kush musliman vetua mundson që ti udhëheq një njeri të devotshëm, një njeri të drejtë, ata që punojnë me ligjin e Allahut dhe e ruajnë, ata që punojnë për të mirën e popullit të yta, e vendit të yta, ata që nuk e keq përdoren, por e përdorin pasurinë e popullit tamam sikur të mamë, si duhet. Ellah subhanahu wa ta'ala e mëdhnuar që kujto që çdo që ka musliman të uritur, Allahu subhanahu wa ta'ala më ngop borxhet e tij. Ellah subhanahu wa ta'ala e mëdhnuar që kujto çoft Musliman i frikësuar që ka, e që ka frikë, Allahu me e siguru, Allahu rahati me i dhonë. Kudo që, që nderojt nderi e motrëve tona, e në salan që këtë nderi me erujtë kudo që derdhet një pikë e gjakut këtë gjak me mos, derë dhe të muslimanëve, Allahu kët gjak më e ndal mos derdhet më, çitë do musliman me knarri e me ndershmri, tamam sikurse i takon çdo njeriu të jeton jetën e një kësaj bote. Andaj në këtë mëdan dua ta lutim Allahun Xhela Xjelalu dhe ta përdorim kët mjet, kët armë që i kemi, që edhe për mesaj. Allahu Xhela uala ti bën zgjidhje muslimanëve kudo që ata kanë nevojë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ale'n-nabi Ja i valedhina amanu salli wa alehi wa sallimu teslima Allahume salli ala Muhammed wa ala Ali Muhammed Kama sallit ala Ibrahima wa ala Ibrahimin e ke hamidun me gjin Harova për fond është një kërkes e kësidit e bashkës islamë Për të vendos një post mas të mas të që mas Jënë dhemru disa raste që kanë nevoj përshërim jashtë vendi Jënë raste shumë serioze, jënë situatë te përgjitike dhe kanë bërë me vërtet për disa miqtë të caktuara që ti dërgojnë të afërmit dhe të dashët ytë. Ata do të ndëruar sa të keni mundësi, ndihmoni që Allahu t'ju dmënojë. Gjasë kjo dhunja është kështu, sa dikush ka, e dikush s'ka, e njeriu ndeshon në sapë. Ti del situatë që ski e dikush që ka. Që sa të kur i ke që, që është lir i keni mundi kujt, neyse kur i jemi vërsësi e çn Allahu dikon që është lir me të nimut yt. Kjo dhunja jashtëta. Sa ti e ke snosh familjen, po ti kush e ka smut? dhe a i ka nevoj që ti me ndihmu. Ne se ndullë të të në është të më usmu, ose një antari i familjës të ndë më usmu, e ki nevoj që ti kurë që ishtu shme ndihmu. Ande e kemi jashtë përfacusin që e kemi dërgu atje, me poslështë, mas në mazjëmas, kurë do që ka mundësi, sa do ka mundësi, Allah ju pa gruf për shdo cënë që jepne me ndihmu për lasnime të juaj, Allah ju shpër bleftë. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك في حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا اله الا الله لا اله الا الله لا Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah